Juan Carlos etxegoien edo xamar gurekin dugu, egun eta honetan ongietori? E, eskermila baita zuri ere. Bizi aroak e, deitu liburua plazaratzen duzu, fite-fitea erteko sortzetik hilzera euskal herrian erritualak aipatzen dituzu liburu juntan, e, nuntik jintzauzu gogorat eta gogoa e, ba, erritualak aipatzeko? Bai bo, betikoa izan dut eh, jakin nahi hori ez, Alegia gure arbasoen bizitza nolaakoa zen zer bizi zuten nola bizi zuten nori guzia ez. Aipatu duzun bezala sortzetik heriotza bitartean. Ez bakarrik herrituak badire dire usarioak, badire bad badire ritualak, ohiturak, erranak, legeak denetarik bada eta beti izan dut kuriositate hori, ez. alegia jakiteko nola pasatzen zen biziaroa persona baten baitan gure gure herrietan. Hmm. Eta preski soin dira horiek, bon, zumbaitzu aipatzeko zertaz ari gira xuxen? Bon, dios bezala denetarik bada eta zenbait aipatzeko, ba, ba ez dakit, nik e, badira unitz motaguzietakoak eta aro desberdinetan, ez? Baina, ba aipatzeagatik maite dut e, begi, ikustea adibidez, ba sortzean ikusten zela, aurra baten sortzean festa bat antolatzen zutela emastekiek Eta bakarrik maztekek etxeko Andreak eta neskak bildu egiten ziren festa batean gizoni gabe edo gizona baldin bazegoen haien zerbitari zen, liburuan heldu den deskribaapen batean bezala. Eta festa horrek izen desberina ditu xuberotik bizkaia bitartean nenetari dago e, bisita ikuskariak e, eta bar, nafarroko herri batean agertu da dokumentazioan bilera hoiek festa hoiek opariak eramaten zizkioten ama berriari, festa hoiek izena zutela ema batzarre. alegia emakumeen batzarrea eta kurioz da ikustean ba, arauak eta legeak, ba, adibidez bizkaian ezagutzen dira ongi, bilboko legek eta arauek mugatu egiten zutela eh, emakume kopurua festa hoietan Hornunbait, festa aski handiak izanen ziren mugatua al izateko modukoak zeren belduk ziren hori da hori da galdera <risa> ez dakigu etzaigo iritsi horren iritsirik ez hmm. baina politikusten da hori behinda berriz debekatu nahi zituztela Bizkaiko legezarrek foruek erratun dute ez direla bilduko alako kopuru bat baino gehiagot eta bar eta bar, isunen mehatxupean gainera, azten dire debeko hoiek ha egarren mendean eta beti bezala ikusten da usalde hoitzetan alferri ikasi ere, zen oh egarren mende bitartean atxiki baiira festa horiek Geroztik desagertu dira ez. <hazien> Eta e, e, eriotza, ere ospatzen zen nun baiit. Bai hori azken atala baita, bizitzaen bezala bizten da. Eta hor ere badira anitz, ta eta bereiki hil bazkarriena sarraldean deitzen duten bezala. Badakizu hildakoen familiak antolatzen zuen e, janaldi bat, bazkaria ondi bat, eta hain handia ziren bazkari hoiek eta, eta janaldi hoiek nun ondorat ziteken etxeguzia, etxe, etxe guzia, etxearen ekonomia ondora ziteken. <gülüyor> Ta hor berdin ikusten dugu gauza bera, ez? Ba adibidez Bizkaiko Gipuzkoako foru zarrek legezarrek mugatu egin nahi zuten e, bazkaltiarren kopurua ikusiz sekalteak ekartzen zizkion, E, etxe bati, ez. Pentsatasazu, lengo denboretan boretan eriotsa merke baitzen. Ta etxe batean 203 hildako aur txikiak edo mais gertatzen zena gertatzen bazen e, urte berean, ba ba errekarak jo se saqueen etxeak. Bitxira ikustea hori, ez? Zu, zer zegoen hor, ez? Erakutsi nahian maite zutela hildakoa eh komplito ere yan ere ritikampo bisizirenak eta etorri direnak eh inmesara denetarik ikusten da hor, ez? Hrazuta erritualta usadio horiek, ohitura horiek, ba Euskalegi osokoak bildu dituzu aurruntenak eta ezagunenak eh ikusten dira errigutzeetan daudela. Ba, saiatzen naiz beti aurkitzen, bueno, behin ikusire ikusario badun honolakoa den, horren adibideak aurkitzen suberotik azi Bizkaia bitartean. Eta aski haise aurkitzen aldena da, ze funzean kultura bera da, eta hor dago dudarik. Ez dago, ez da, sekulean egon mugarik, bertzenaz Euskara etzen ere hedatuko bi aldetan ere ez eta maite dut hori adibideak ematea batzuetan erranzen handiate ba aski, aski duzu ipatzea herri batean egiten dela ta du ez nahiago dut e, izen herri izen gihago eman ikus dadin, ba hori edatuak zeudela guztian barna izen batekin edo bertzekin alda aziteken izena Baina usariok bertsuak dira bai. Eta horiek egan nahi du eskualdunguari lotzen direla horiek denak? Bai, dudik eta gabe, hor ez da, oh, dudik eta zenbaitetan, zenbaitetan izenak, euskarazko izenak, azaltzen du usadioan undik den, edo zertesari den, ez? hori adibide bat hurbila dugu orain egu berriekin. Begiratzen badin badugu erdara bai espainoles, bai frantsesez, eldu diren festen izenak ikusiko dugu loturi daudela, Noël edo Natividad edo mm. Navidad españoles. Loturi daudela Bibliarekin, eh, Jesus jaiodela eta historia hori. Ni ikusten badin badugu euskaraezko izena egun berriak, hor aise hartzen gira, ba izen horrek eh, Deitzen duela bertze bat, alegia. Egun berriak heldu dira, zerratik dira berriak. Eguna luzatzen hasten delakos, ekiak, ibilbide luzeaago egiten egiten du hemen dikaintzina, eta eguna luzeago izanen da. Alegia, ideia hori eguziak, biblia baino lehenagoko da, alegia Jesukristo jai ozeneko baino lehenagokoa, sostizio sari gira, es? Gure arbaso zarrek, ikusten bai zuten eguzkia beharrezko guziz. guziz. Errazu, Xamar, hainitzek erranen dauzute, baina nuri kontu zaharrak dira, lehengo istorioak dira, bazte gutzi behar dira. Baina azkenian, zertan balio dute olako, zertan balio zuten eta balio dute oraino, ohiturek eta erritualek? E ba, iran badute duela guti arte, erran nahi du, Erantzun zietela herritarrek Zuten e, Beharrei, hori alde batetik Eta bigarren Erraten duzun bezala Aitu izan baitut halako e, e, galdera ez? Bat alde batetik da Jakitea Gurri jendeak nola bizitu duen Bere biziaroa eta nolakoa, nolakoa zen gizarte hori Bederren zerbait jakin naian Eta bigarrenik Ensatzen bai dut baztertu ditugun ohidura eta usadioan itz, ez zirela uste bezain txarrak edo hobekerranik. hartu ditugun berriak ez direla zarrak bezain onak. Alegia, ez bakarrik puntu batekin begiratzea iraganari, baizek eta kostienti izan errateko auto baztertu dugu usadi hori eta orai duguna baina hobea ez? Zen funtzean ez gaite zen engana. bizitza pobreago zen, beharrez beteta, baina komunitatean bizitzen zen. Aldiz orain, individualiztagoa den gizarte batean, bakotxa bere ari, ari da, eta zailagoa haunitzetan bizitzeko. Ematen aldun, nahi bali mazu adibide bat. Aipatu dugu eriotz kontuak, hilbazkariak. Ilbazkaria modu bazen bertze aldetik modu bazen min personal hori, familiaren nin hori, komunitatean garatzeko eta konpartitzeko alako festa hundiak egiten zirelakosez, da erraten bai zuten, ba hasieran ilbazkariak e, serioos ziren, azken finean norbait hila zen, baina aintzi nagin hala baskal baskal Ba, alaitu egiten joten zen jendea, ez? Nolabait bait, komunione bat zen, kompartitu egiten zen, ediotz, ediotzak sortutako mina komunitatean. Gaur egun zer egiten dugu, batez ere, medikoaren gana joan, zendagilearen gana, eh, lasaigarri pilula batez katu, eta irentzi, eta hola pasa, ez? Indibidual gisa. Ta bat ziren usadio ondiak eta honitz, mota guzitakoak ba, ba, kaldu ditugunak eta interesgarriagoak ziren bizitzeko komunitatean orain ditugunak, baino, ene bederen. bedoaren. Hmm. Biziaruak, ala Liburua, eh, Juan Carlos etxegoen, beraz, Xamar, eh, Liburu hau plazaratu berri duzu, erraiten aldugu bilketa bat baino gehiago dela, jakintza baten bilduma. Baina nik uste, funtzean, eh, lan hori guziak, ikerketan lan guziak egina daude. Beti erraten dudana da, eh, ikerketa egin da Euskal Herrian. Baina arrakala bat badago, badago jauzia ondibat, eh, ikerlariek eh, ikusi dutena eta jendeak oroar ezagutzen dugunaren artean. Ez? Nik beti maite dut hori egitea, legia hartu hori, ondare hori zabaldu euskaraz emaitz ikerketa gehienak espainolesa eh, la francesa da ongi ilustratu liburak baditu 301 irudita argazki eta denetarik eta eta eskeini gure, gure herriari ez Ederki, 1000 esker, artean durangoko azokan ikusteko parada izain dugu Bai, hori segurki, han egon behar baita, liburua babesten eta defenditzen nun baitor. Izanuntza, pasa egunon? Gauza bera, mil esker.